Markusar Guðspjall, 15. kabli Þegar að morgni gerðu aðstuprestarnir samþygt með öldungunum, fræðimönnunum og öllu ráðinu. Þeir létu binda Jésu og færa brott og framseldu hann Pílatussi. Pílatuss spurðan, er þú konungur gýðinga? Jésu svaraði, það eru þín orð. En aðstuprestarnir báru á margar sækir. Pílatuss spurðan aftur, Svarar þú engu? Þú heyrir hver þungar sakir þeir ber á þig? En Jésús svaraði engu framar og undraðist Pilatus þa En á hátíðinni var Pilatus vanur að gefa þeim lausan einn bandingja, þann er þeir báðu um. Maður að nafni Barabas var þá í böndum ásamt upplöpsmönnum. Höfðu þeir framið mandrápi í upplöpunni. Nú kom mann og tók að biðja að Pílatus veitti þeim hið sama og hann væri vanur. Pílatus svaraði þeim: „Vill þið að ég gefi ykkur lausan konung Giðinga?“ Hann vissi að æðstu prestarnir höfðu fyrir öfundar sakir framseltan. En æðstu prestarnir æistu múgin til að heimta að hann gæfi þeim heldur Barrabbas Pílatus tók end til máls og sagði við að Hvað á ég þá að gera við þann sem þið kallið konung gýðinga? En þeir eftu á móti, krossfestu hann. Pílatus spurði, hvað ílt hefur hann þá gert? En þeir eftu því meir, krossfestu hann. En með því að Pílatus vildi gera fólkinu til hæfis, gaf hann því barabaslausan. Hann lét húðstrykja Jésu og framseldi hann til krossfestingar. Hermennirnir fóru með Jésu inn í höllina, aðsetur landsöðingjans og kalluðu saman alla hersveitina. Þeir færa hann í purpuraskikju, fletta þyrnni kórunu og setja á höfuð honum. Þá tókuðu þeirra heilsónum, heill þér konungur gýðinga og þeir slógu höfuðans með reyrsbrota og ræktu á hann, fjellu á knið og hylltu hann. Þegar þeir höfuðu spottaðan, færðu þeirra hann úr purpuraskikjunni og í hans eigin klæði. Þá leittu þeir Jésu út til að krossfestan. En maður nokkur átti leið þar hjá og var að koma utan úr sveit. Hann neyða þeir til að bera kross Jésu. Það var Sýmon frá Kýrenni, faðir þeirra Aleksanders og Rúfusar. Þeir fara með Jésu til þess staðar er heitir Golgata. Það þýðir hauskúpus staður. Þeir báru honum vín blandað myrru en hann þáði ekki. Þá krossfestuði hann og þeir skiptu með sér klæðum hann og kostuðu hlutum um hvað hver skildi fá. En það var um dagmál er þeir krossfestan og yfiskriftin um sakargift hans var svo skráð. Konungur gýðinga Með honum krossfestuði tvo ræningja annan til hægri handar honum en hinn til vinstri. Þá rættist sú rítningar segir Með yllvirkjum var hann talin. Þeir sem framhjá gengu hættan, skóku höfuð sín og sögðu, Svei, þú sem brýtur niður musterið og reisir það á þrem dögum, bjarga nú sjálfum þér og stíg niður á krossinum. Eins gerðu æðstuprestarnir gísaðunum og fræðimennetnir og sögðu hverfið annan, öðrum bjargaðan, sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Stigi enn Kristur konungur Ísraels niður af krossinum svo að við getum séð og trúað. Einnigs mánuðan þeir sem með honum voru krossfestir. Á háttdegi var myrkur um allt land til nóns. Og á nóni kallaði Jesús hárri röddu: Elóí, Elóí, lama sabactani. Faviðir guðmin Guð kví hefur þú yfirgefið mig? Nokkri þeirra er hjá stóðu heyrðu þetta og sagðu, heyrið, hann kallar á Elía. Hljóp þá eitt til, fyllti njarðarvött etiki, stakk á reyrstaf og gaf honum að drekka. Hann mælti, látum sjá hvort Elía kemur að taka nú ofan. En Jésús kallaði hárri röttu og gaf upp andan og fortjald musterisins er ripnað í frá og allt niður úr. Þegar hundraðsöfðingin sem stóðu gengt honum sá, hann gef upp andan á þennan hátt. Sæðan, sannarlega var þessi maður sonur gruðs. Þar voru og konur álengdar og horfðu á, meðal þeirra María Magdalena, María móðir þeirra Jakobs yngra og Jóse og Salome. Þær höfðu fyllt honum og þjónað er að hann var í Galilíu. Þar voru margar aðrar konur sem höfðu farið með honum upp til Jerusalem. Nú var komið kvöld. Þá var aðfangadagur. Það er dagurinn fyrir kvíldardag. Þá kom Jósef frá Arímaþegu, guöfugur áðsherra, er sjálfur vant í Guðusríkis. Hann árætið að fara inn til Pílatusar og byðjanum líkama Jésu. Pílatus furðaði á að hann skildi þegar vera andadur. Hann kallaði til sín 100 hundraðsöðingjan og spurði hvort að mæri þegar látin og þegar hann var þess vís hjá 100 gaf hann Jósef líkið. En hann kefti línglæði, tókan hann ofan, sveipað hann og lagði í gröf, högna í klett og veldi steini fyrir grafarmunnan. María Magdalena og María móður Jósef sáu hvar hann var lagður.